Să ne trezim, frații surori, să nu ne prindă somnul, Că ce-au susțit a zori, sus Domnul, curând sosește Domnul. Curând, curând, el va veni să-și sa mirea Pe care o va podobi cu haina cea de nună cu haina cea de notă, în grijorări să nai de fel că Domnul te iubește. Tu să înscurcea ca și El, Isus te întărește. Iisus te întărește. Chiar toți de-ar fi împotriva ta, cu cule și o care. Tu, frate, nu descuraja că-și plata în cerțe mare, că-și în cerțe mare.